Goostik 296 Die elfjarige Yahshua en Jacob gaan hout by mekaar maak. Jacob word dier een adder gebyt en sterf. Yahshua wek om weer op uit die dood. Een werkevangelie. Wees uiverig in geestelike aangeleendhede. Opwekking van die ontslapesie en kefas en die ontslapes timmermansknecht Malas. Die goeie les en afgins skuil altyd die dood. Vanaf daar die oomlik het die kind Yahshua thuis gebly om rustig en gehoorzaam gedra en ook klein werkies verrig. Een jylle jaar lang het hy geen wonderwerke gedoen nie, dis tot aan sy elfde jaar. Toe hy elf jaar oud was, het hy echter weer drie belangrike wonderwerke gedoen en dit sal kortliks hier weer weergegeen word. gedurende die voorjaar het die voorraad viermaal koud van Joosef binnen een paar daal opgeraak. Daarom het hy, Jakob en Joshua, omdat hulle die meeste tyd gehad het, nou hy na baie gelee bos gestuur om fijn hout te versamel. Beide het daarop uitgegaan en eivere gedoen wat Jozef van hulle opgedraai het. Jakob het baie vinnig te werk gegaan, so dat daar vir Joshua weinig takkies fijn hout oorgebleid om op te tel, want Jakob was Joshua telkens voer. Dier hierdie eivere Eiver het het gebeur, dat hy na ruie takke gegryp het, waar onder een giftige adder hom bevind het. Die adder het Jacob in sy hand gebyd. Van skrik en ontzeting het hy op die grond geval. Sy hand het plotseling opgeswel, en Jacob het achter oor en tekens van die dood getoon. Toe het Yahshua hom te opgespring, en in die wond geblaas, en dit het onmiddellik met Jacob beter gegaan. Die adder het echter ontzettend opgeswel, en in duisend stikke uit mekaar gebars. Daarna het Yahshua aan Jacob gesê, Te veel spoed is selde goed, in alle werk van die wereld, as dit te uiverig bedrui word, leed die dood. Dit is daarom in elke situasie beter, om lui te wees vir die wereld, en des te vir die gees. So sal diegene wat ywerig vir die wereld is, in hulle ywer vir die aardse steeds die dood van hulle siel vind. Maar ek sal die luiaards in wereldse dinge opsoek en hulle verewig in my diens neem, en aan hulle wat net in eer van die dag gewerk het, sal ek die selfde loon gee as aan hulle wat die hele dag oor uiwerig gewerk het. Heil vir elke luiaard vir die wereldsake, maar onheil vir diegene wat daar daarvoor ywer. Die eerste sal my vriend wees en die tweede my vijand. Jacob het hierdie woorde goed onthou en daar volgens geleef en het om dit nie aangetrek as hy soms die bynaam, die luie en traag gekry het nie maar hy was van toe af des te eiweriger in sy hart bezig met Yahshua en het eindeloos baie daarby gewen. Kor daarna, twee daal later, het die enigste sienkie van 'n buurvrou wat in wederwee was, gesterf en sy het baie daar oorgeween. Yahshua het toe ook met sy Jacob daarin gegaan om die oorlede sien te sien. Toe hy echter die wederwees sien wat hewe gehuil het, het hy haar jammer gekry, en hy het die ontslape sien by die hand geneem en gesê, Kiefas, ek sê vir jou, staan op en bedroef nooit weer die hart van jou moeder nie. Toe die sien plotseling opgestaan en alle aanweesiges met een glimlag begroet. Toe het die wederwee geen raad geweet nie, en sy sê, O, wie is toch hierdie sien van Joosef, dat hy met een woord dooi is kan opwek? Is hy een el of een engel? Maar Yahshua ja, het aan die weedewee gesê, Vra nie verder nie, maar gee aan keefas melk, so dat hy weer heeltemaal beter kan wort. En die weedewee het dadelijk gegaan, en melk wat sy warm gemaakt het vir die jong sien gaan haal, en hy daarna heeltemaal gezond geword. Toe wou allemaal begin om Joshua te aanbid, maar hy het vinnig daar vandaan weggegaan en ander kinders ontmoet met wie hy op 'n baie wyse manier gespeel het. Toe hy echter daar so aan die speel was, het iemand van een ander huis wat daar enkele timmer wat deur enkele timmerly van die stad herstel is, na benede geval, sy nek gebreek en was opslag dood. Onmiddellik het in menigte mense saamgekom, wat die ongelukkige beklaar het, so dat het een groot geraas was. Toe Joshua hierdie geraas gehoor het, het hy ook saam met Jacob daarheen gegaan, vir homself en weg tot by die gestorvenige baan, en aan hom gesê, Malas, ek sê vir jou, staan op, en gaan weer aan met die werk, spuiker jou planker echter beter vast, anders val jy nog een keer want dit is nie hoeveel werk jy gedoen het nie, maar hoe jy gewerk het, en afguns skuil altyd die dood. Daarop het Joshua weer vinnig weggegaan en die ontslapen het weer gezond opgestaan en so energiek verder gewerk asof niks om oorgekom het nie, maar die woorde van Joshua het hy in sy hart bewaar. Hierdie drie wonderwerke het kort na mekaar gebeur, en alle bieren wou daarom begin om Yahshua te aanbid. Yahshua het hulle dit echter verbied, en het om daarna etlike weke nie in die dorp plaats sien nie. In die huis van Joosef is die drie dade echter goed onthou, en daar is baie daar oor gepraat.